У кабінеті ого. де саме? Андрій спробував уявити собі кабінет. У столі. Лаконічно і правдоподібно. Всі шухляди в мене замикаються на ключ. І в шафі книжковій. У мене немає книжкової шафи. Ова. Ви лікар. Вас мусить бути книжкова шафа. Не погодився Андрій? Протираючи поглядом обивку до дірок. «Значить, такий я лікар, що в мене нема книжкової шафи. А де ви тримаєте цю літературу медичну?» «У підвалі? Де ще?» «Як у підвалі? А якщо вам буде треба, не знаю, ну, нагадати собі щось, підчитати?» Якби я досі за підручниками до операції готувався, гріш мені ціна була б як хірургу. І по хвилі. Забрихався ти, Андрій, остаточно і безповоротно. Андрій закусив губу і відчув, що ним починає трясти. Лікар, напевно, сказав би, що то запізніла реакція на стрес. Добре, що інколи лікарі не здатні заглибитися у душу своїх пацієнтів. Можеш іти додому. Заняття на сьогодні закінчено. Ігор Васильович взяв до рук альбома і почав неквапливо перегортати сторінки. І здалося, ніби для нього весь світ перестав існувати. Вимкнувся, як одна велетенська люстра. Андрій збагнув, що на своє допобачення він не дочекається відповіді. Йому одинадцять. Він стоїть на розі центральних вулиць, махає перед собою газетою, горлає. «Кому Україна і ми? Кому свіжа преса? Кому?» «Кому ви, ваша Україна, потрібна?» буршить стара, що придає поруч хризантеми. «Кому Україна і ми?» «Тобі в школі треба бути, а ти чим займаєшся?» «У нас карантин, гриб, купуйте Україну і ми!» «Скільки?» – питає молодик тисяча. Скільки? Та я в тебе її задаром заберу. А ви краще, паняноці, букети купіть, молодий чоловіче, іди ти. Стара скрушно хитає головою. Бачиш, йому ні нас, ні України не треба. Вони з тією старою знають, що ввічливі люди рідкісні, вимираючи. А «А я тебе знаю», – зупиняється біля нього чоловік у розхристаному пальті з потертим шарфом крушиї. «Ти з нового міста?» «Так. Купуйте, чекай. Ти підміняв Теодозівку, поки її забрали до психушки?» «Так. А ви пан Зеник з 12-ї квартири?» «Тиба! І пам'ять у тебе. Україна і ми!» «Хто-хто? А прибиральник довго пам'ятає людей, які зранку валяються під під'їздами і заважають прибирати. Бачу, не дуже беруть ту пресу. Хочете купити? Хочу побазарити. Відїдемо? Виявляється, що пан Зеник шукає напарника, щоб трохи пошугати лохів, ніякої крамоли. Серйозно, Конституція гарантує. Завдання Андрія – ходити від будинку до будинку, від квартири до квартири і перевіряти, чи зачинені двері. Все. Якщо двері відчинені, десь одна на сотню трапиться, Конституція гарантує для перестраховки дзвонити. Якщо у хаті є люди, прикинутися жебраком, ти малий, худий, тебе всяк пожаліє. Якщо нікого немає, а двері відчинені – Лох він для того і лох. Спуститися вниз, пройти пару метрів, написати на тротуарі крейду номер квартири. А як ти мене назвав? Пан? Хе. А пан Зеник тут як тут. Всю решту не твого ума діло. Навар пополам, Конституція гарантує. По руках? Андрій дивиться на нього і бачить маму. Що вона скаже? У голові, на мить, потьмарюється. Таке з ним буває, але не це лякає.